І тепер її душу терзала провина відступництва. Та чи ж може бути спровиненою жертва, яку роздирають, не бажаючи помиритися між собою, два дикі звірі? А любов? А хіба справжня любов може починатися з рабського уярмлення тіла? Султан увійшов у неї не через душу, а через тіло, і вже не було чистої любові, а тільки ганьба і гіркота. Може, у зорі, в небо, у сяйливі висоти? Може, може. Вона спала, як пташка на гойдливій гілці. Ледь склепить повіки і вже здригається від щонайменшого шереху. Сама дивувалася, де беруться сили, як живе. Серед ночі в хані щенився переполох. Прибув царський гонець. Лист від султана для коханої хорем. Не годилося б будити султаншу так пізно, але воля падишаха вище, забудьчи й спокій. Власне, Роксолана вже й не спала. Лист був короткий і не вимагав відповіді. Султан виїжджав на зустріч свої хасики. Військо обставляло шлях від сілів до Едірне. Хай його султанша з царственими дітьми подорожує спокійно і щасливо. Із сілів врії дорога йшла на чорлу. На горах виднілися залишки античного муру, збудованого візантійським імператором Анастасієм для захисту від болгар. Тисячолітні уламки. Тут усе було старе, може колись славне. Усе було історією. Сіліврія, про яку писали ще Геродот і Страбон, вимощений пощербленими плитами шлях понад морем, де колись був убитий імператор Марк Аврелій. Цей тисячолітній мур. Назви, спогади, руїни. А що є історія, коли мала вже свою власну історію, перед якою блідне все знане в людських діях? Дорога повертала від моря, віддалялася від вільної стихії, губилася в погорбленості материкового простору. Прощайте, морські води, прощавай, вільний вітри, гіркий запах розкутости, з богом, нереїди, тритони, дельфіни, боги та боженята. Обідали в каніклі. Невеличке село, але мало чотири хани і джамію для правовірних, хоч жили тут здебільшого греки. Знов назустріч табуни татарських коней, які переправлялися через річечки Ятігісу і Бахул Делешсересу. На ніч прибули в чорлу. Город ще більший за сільіврію. Три джамії, грецька й вірменська церкви. Кілька ханів і навіть велике медресе, збудоване великим візиром султана Баязида Чорлулу Алі Пашею. Був родом звідси, починав з простого вугляра, тоді опинився у султанському гаремі. Від простого євнуха дійшов до звання кизля раги, згодом став великим візиром. Не приніс щастя своєму султанові. Саме на рівнині, коло Чорлу, військо Баязида було розгромлене його сином Селімом, і султан змушений був поступитися троном. Відплата не забарилася. Через вісім років Селім на шляху Задірне до царгорода помер у цьому ж таки Чорлу, де бився колись із рідним батьком. Встрічати султаншу вийшли місцевий Кадій і Кихаята, староста хилили голови в важких тюрбанах, прикладали до грудей стули нічовником долоні. Все мовчки, без слів, тільки метали холодні стріли поглядів. Проклята Геурка! Проклята! Проклята! В наступні два дні Бресклий, Міхмандар і його ледачі Євнухи не могли знайти приміщень для конаку ні в Карашарані, ні в Бургасі. Не помагали ні гроші, ні погрози, ні просьби. Всі вперто твердили чума. Ніхто не хотів брати на себе різк. Такі високі особистості, а в них мор. Довелося дві ночі провести в повстяних шатрах. Дорога була жахлива. Потоки, багновиська, розламані містки, баюри. І це шлях, яким має їздити сам султан.